тисячу срібняків. Але чого йому таке верзеться? Чим гірша його газета від Зорі Галицької, в котрій царські блюдолизи водно клянуться у своїй вірності престолу? А чи згадали вони хоч словом про суд, який недавно відбувся над Кирилом Ефодіївцями, над самим Шевченком, котрому цар заборонив писати «Єдину зброю вибито народові з рук, а для святоюрців нібито нічого й не трапилось?» То знайте, статтю про українських мучеників готую я, і не друкую її, навіть якщо доведеться за це поплатитися волею. Думка про такий рішенець полегшила муки сумління. Іван бадьоріше попрямував через Хорунщину до Солінняму. І враз почув, як хтось гейби підступно взяв його під руку, не оглянувся і порвався йти швидше. Невідомий його не затримував, пішов поруч. Іван подумав, що то переслідує його анцеболот. Щемить, і він почує сатанинський сміх. А що? Шукаєш ключа серед чужинців? Шукай-шукай, серед своїх не знайдеш. Пріч від мене, сатано. Я зійшов своєї дороги і знайшов свою, на якій тобі немає місця. І ти ще побачиш результати мого чину, і скривотатимеш зубами в безсилій люті, що втратив владу над моєю душею. Я не перший такий, що ступив на чуже поле заради праці для рідного. Чи знайдеться хоча б один чех, який би кинув каменем у Йозефа Добровського? котрий дослідив чеську культуру німецькою мовою, або Миколу Голя за його українські повісті, написані по-московськи. Я не поділюся з тобою своїм відкриттям. Марної дещиці свого розуму не віддам тобі, відійди, нечистий. Вагадевич сіпнув ліктем, вивільняючись від долоні, що тепло лягла на його передпліччя, різко повернув голову і аж зів'яв, побачивши поруч вірного побратима Миколу Устияновича. Ти чого так злякався, Іване? Вибач, а я давно хотів тебе побачити. Та заспокойся, я не збираюся тобі докоряти. Нині кожен знаходить найзручнішу позицію для діяльності. Нехай з'являються у нас різні видання. Чим їх буде більше, тим краще. Послухай, ти мусиш взяти участь у з'їзді наших діячів писемності й науки. Я повідомлю тебе, куди відбуватиметься собор русських учених. З цієї миті настав для Вагелевича час щемного очікування події, яка б мала визначити його остаточне місце в розбурханні стихії революції. Знав, що цього може й не статися, стихія не визначає місць, вона має силу прокладати нове русло, яке ринуть повеневі води, і вони понесуть його з собою. О, якби! Іван чекав того руху, який міг би винести його з глибин непевності, твані сумнівів, і врешті він побачив. Новий руха трохи не був схожий на бунтарський хаос, який вряди годи опановував ринком. Не тломився люд, не виривалися в натовп поскаженіли коні, не злітав до неба розпачливий рев юрби, яка змітала все на своєму шляху. А мети не мала, як немає напрямку лютий вир, що закрутився на плесі, і вихопитися з нього в русло ріки не може. Багилевич побачив рух рочистого походу і, не вагаючись ні на мить, увійшов у нього. І вже йде він поруч з приятелями, від котрих давно відчужився. І вітаються з ним Верещинський, Устиянович, Головацький, Мох, Подолинський. Колона галицьких учених прямує з площі Фердинанда до Дуговної семінарії. Попереду майорить синьо-жовтий прапор і лопотить полотнище над головами. Хто несе рідне знамено? Іван здалеку доглядається. Гушалевич несе. А інакше й бути не може. Учений люд співає руський гімн Мир вам, браття. І це теж не дивує Вагелевича не сердить і не гнітить. А ще говорить до нього яків, який йде поруч, що намісництво довго не давало дозволу на похід. Та Гушалевич таки добився авдієнції у віцепрезидента намісництва графа Голуховського, і дозвіл отримав. Хто б то ще міг таке зробити? Не кожен уміє запрошувати графа на обіди до ресторацій, але ж таки лопотить на вулицях Львова уперше в історії прапор Гетьмана Розумовського. І хай про покору голосить Гушалевичів гімн, та ще ніколи не проходила містом Лева вчена львівська громада із своїм знаменом, із своїм гімном. Тільки Маркіяна з нами немає. І тут разом із все прощенням ненависному Ушалевичу зринає в Івановій свідомості тривожна здогадка, що проголосить нині славу Маркіянові його двійник, і тоді знизиться велич ідеї руської трійці. На відстань від Шашкевича до Гушалевича, і народ змириться згодом з утратою благородного пастиря. Ні, не сміє на соборі промовляти Гушалевич хоча б через те, що подібний до Маркіяна і може в свідомості людей на місці пророка устаткуватися образ його недолугого двійника. Не можна допустити, щоб шпак замінив Солов'я. Уже кричить в душі Іван, і перейшовши в уряду Стаєновича, запитує, хто відкриває з'їзд. Я, Іване, заспокойся, зрозумів Микола тривогу приятеля, і незмірна радість огортає Гелевича. Дожив таки, дожив до торжества Маркіянової ідеї. Церковна тиша запала в музейній залі семінарії. В напруженому чеканні першого слова на першому з'їзді русинських учених сидять мужі й тривожиться, щоб те слово стало новим гімном русинів. Як воно нині зазвучить?